Vi har en ny adress på vår försäljningsverksamhet. Den gamla adressen har blivit helt galen. Men... CD-skivor och annat är slutsålt. Men det finns en del kvar där. Och en ny adress är postorder.tk Alltså postorder.tk Unika böcker och skrifter till exempel finns kvar. Postorder.tk Vår Facebook-sida... Vi har en lång och krånglig adress Men den korta adressen är fbgh.tk fbgh.tk Vi har tre kanaler på Youtube tuben1.tk tuben2.tk och tuben3.tk Och så har vi en helt ny hemsida med blogg och gästböcker och annat som man gör med mallar gratis och där har vi kortadresserna mini.nu-gh. Mini.nu-gh. Eller korta.nu-nya sidan. nya sidan. Alltså mini.nu-gh. Och korta.nu-nya sidan. Motgift.nu är en ny sida som ersätter gamla radio framåt. Och motpol.nu är igång igen. Och vi ska nu ta